O 18. Sufletului tău You don't need Transmitem în direct de la altarul de var al Catedralei Patriarhale slujba privegherii oficiate de preasfințitul Visarion Episcopul Tulcii. Răspunsurile la strană sunt date de corul tronos al Catedralei Patriarhale. Doamne binecuvintează! cuvintează. Slavă Sfintei și cere de ofință și de viață făcătoare și nedespărțitei trăimi, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Părintează sufletea al meu predomnul, Doamne Dumnezeul meu măritu Te-ai foarte, Într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întins cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai pe deasupra ale Lui, Cel ce pui nori Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe Îngerii Tăi Duhuri și pe splugile Tale pară de foc, Cel ce-ai pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în viacul veacului, Adâncul ca o haină, îmbrăcămintea lui peste munt vor sta ape, decertarea ta vor fugi de glasul tunetului tău, se vor înfricoșa, se suie munți, coboară vă în locul în care l a întemeiat pe ele, votar ai pus pe care nu-l vor trece, nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți își are în voi primiți locul munților, vor trece ape, a depasiv vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici se vor potoli. Peste acelea păstările cerului vor locui, din mijlocul stăncilor vor da glas. Cel ce adă muncii din cele mai de deasupra letale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă, dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinu veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de și pâinea inima omului o întărește, se vor copaci câmpului, cedrii libanului pe care ai sădit acolo păstările își vor face cuib. Locașul cu cocostircul închiparos și munții cei înalți de postcerbilor, sâncile scăpare iepurilor. Făcuta i lună spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său. Pusă întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Pui leilor muge ca să apuce să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărit soarele s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu încelepciune le-ai făcut. umplut o s pământul de zidirea ta, marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc teritoare, cărora nu este număr vieteți mici și mari. Acolo cu răbile umblă balaurul acesta pe care le ai gidi să-i Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le tu lor vor aduna, deschizând mâna ta, toate se vor umplea de bunătăți. Se caută spre pământ, și îl face dese cu tremură. Cel ce încerce Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Sfie Doamne Celui ce ai făcut toate. Și acum și purura și în vecii vecilor, doamne Slavă Sfie Doamne Celui ce ai făcut și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Toată lumea pentru bună stare a sfindelor lui Dumnezeu biserici pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm, Oamne, -este. pentru Sfânt, biserica aceasta și pentru cei ce cu credință cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în ea Domnului să ne rugă. Pentru prea fericitul Părintele nostru, Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locţitor al tronului cezare Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Română, pentru Sfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, pentru Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor Pentru cinstita preoțime și cea duristos Hristos diaconime Și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm o! Pentru bine, credinciosul popor român de pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată Domnului să ne rugăm.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 Tăcmirea văzduhului pentru înbeșugarea roadenor pământului și pentru vremuri pașnice Domnului. Să ne rugăm, oameni, milui. Să la pe usca, pe și prin aer. Pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenez, pentru cei robiți și pentru a lor mântuire, Domnului să ne rugăm.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 Să fim noi de tot necazul, mânia, primeștia și nevoia Domnului să ne rugăm. Doamne A Avem îndoiește, miluiește! Doamne, miluiește miluie și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul tău. Domnule, prea prea sfântă, curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră, de Dumnezeu, născătoarea și pururea fecioara Maria, cu toți sfinții să pomeni. Și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu s -o dă. κυριε το πατρί και το ío και το αγίο πρεύματι, Este pe noi Dumnezeule cu harul Tău. Domnul viu este. Pe prastul întăcureta, pe vindeca cuvintata. noastră de Dumnezeu, nascătora și purura fecioară mării toți Sfinții pomenindu po l În noi, în cine și unii prealții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă.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 Că și rugășunea mea este împotriva vrerilor se vor de piatră judecătorilor Auzi vor gaiurile mele că s-au Ca o brață ce se taie din pământ să-i risipești lor spre ea. Că -și către tine, Doamne, Doamne, ochii mei, Spre tine am nădăjduit să nu ei sufletul meu. Păsește-mă de cursa care mi-au pus mie Și de smintelile celor ce fac fără de lege Că de-a de vorbea Așa păcătoșii Deoseb sunt eu Până ce voi trece Cu glasul meu Către Domnul am strigat Cu lasul meu Către Domnul m-am rugat Văsă. Şo n ne cazul meu, înainte al lui voi spun. Că liceadii drumii e doarul meu, tu ai cunoscut curt mele. la ilenele. Pentru că în care am umblat, ascuns am purtat miele. Lua-tă-n seama de -a și i am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierita fuga de la mine și nu este ce ce caută sufletul meu. Sfiga! În pământul celor vii Ia minte spre rugăciunea mea Că m a smerit foarte Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc Că s-au mai mult Într-o am strigat către tine, Doamne, Doamne, Auz glasul meu, nici cum nu ai de Că-i amăgit cu ispitele slăvite, Dimitrie, Ci cu totul te-ai arătat, Slugă bună De la el primit, Jugul cel bun și sarcina, Cea ușoară a cei curate, pentru aceasta fericit putem. Pentru numele Tău Te-am așteptat, Doamne, așteptat a sufletul meu spre cuvântul Tău, nădăjdui Ta sufletul meu în ce zice prin rostul său, cel ce vrea să vină după mine trebuie toată grija cea trupească de gras să o lepede și crucea să-și și să vină după mine din pruncia Uvioase, din straja dimineții până noapte din strașa dimineții să ne Israel și în domnul zice pe la porțolul simțitul vasala legerii, de cei slabi și simpli, alezonul, lasă ca în frunte pe cei mai tare ai lumii acesteia pe care o sim pentru tine. Fiind simplă și slogă, între oameni ca un pruncul fără brigadă, o fericire prea slăvită. La Domnul este milă și multă mântuire la El. Și el va izbăvi pe Israel din toate fără de legile lui. O să ne înfrânarea poftelor și de toate noțiile primejdiele, și a tot Și vestea arăta culturilor, credincioșilor, o Dimitrie și ca ce ai mare, îndrăzneală spre stăpân. să îl pe el toate, popoarele. Ca o să fi iluminat de la razele soarelui, Cel lui înalt și luminat Iisus Hristos, Celor ce suntem întunecați de noi. Și de S-a Lui peste noi și adevărul Domnului rămâne în vea. Când noi cei ce te fericim și prăzduim cu credință, Bati, din Bati, Bati, din Bati, din Bati, Bati, Bati, Bati, să Bati, Bati, Bati, Bati, Bati, Bati, Bati, Bati, Bati, Bati, Hey Aceasta este schimbarea dreptei celui prea. Cartea înțelepciunii lui Solomon, citire. Să luăm aminte: Sufletele drepților sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor fără de minte, drepții sunt morți cu desăvârșire și ieșirea lor din lume li se pare mare nenorocire și plecarea lor dintre noi un prăpăd, dar ei sunt în pace. Chiar dacă în fața oamenilor ei au îndurat suferințe,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 Judeca vor neamurile și vor stăpâni peste popoare și Domnul va împărăți întru ei în veci. Ei vor, fi, vor înțelege adevărul ca unii care și-au pus încrederea în Domnul. Cei credincioși vor pătrece cu El în iubire. Căci harul și îndurarea sunt de partea leșilor lui Înțelepciune. de la înțelepciunea lui Solomon citire. să luăm aminte cel drept chiar când apucă să moară mai de vreme dă de odihnă bătrânețele cinstite nu sunt cele aduse de o viață lungă nici nu le măsuri după numărul anilor înțelepciunea este la om adevărata curățenie și vârsta bătrâneților înseamnă o viață înintinată plăcut fiind lui Dumnezeu domnul a iubit și fiindcă trăia între păcătoși l-a mutat de pe pământ a fost răpit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 Și nu-și bat capul cu așa ceva Că adică harul lui Dumnezeu și mila lui Sunt cu aleșii săi Și că poartă grijă de Sfinții săi Înțelepciune De la înțelepciunea lui Solomon citire Să luăm aminte Însă cei drepti vor fi vin în veacul veacului Și răsplata lor este la Domnul și cel puternic are grijă de ei. Drept aceea vor primi din mâna Domnului împărăția frumuseții și cu cununa această lucitoare, căci el îi va ocroti cu dreaptea sa și cu brațul său, asemenea unui scut îi va acoperi. El va face arme din mânia sa și cu ele va întări făptura mâinilor sale ca să răsplătească vrejmașilor. Din dreptate el își va face platușă și din judecata cea nefățarnică își va face coif. Din sfințenia sa va face pavăză nebiruită, iar din cumplita sa mânie va face sabia scuțită și lumea va porni război împreună cu el împotriva celor fără de minte. Săgețile fulgerului său vor porni bine îndreptate și vor lovi în ținte, zburând din arcul puternic încordat al norilor. Mânia lui, ca o praștie, va zvârli noian de grindină, apele mării se vor întreta asupra lor și râurile îi vor înneca vigelios. Duhul puterii Dumnezei se va ridica împotriva lor și ca viscolul îi va vântura. Astfel, fără de legea, va aduce pustiire pe pământ și răutatea va răsturna scaunele celor puternici. Ascultați, deci, regilor și înțelegeți. Luați învățătură voi care stăpâniți marginile pământului. Băgați în urechi voi cei ce stăpâniți peste mulțim și care vă mândriți cu mulțimea popoarelor voastre. Pricepeți că stăpânirea vi s-a dată de la Domnul și puterea de la Cel înalt, care va cerceta faptele voastre și va pune la încercare gândurile voastre. Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem... Vom lui. Asta a venit Dumnezeu părinților noștri. rugăm ne auzi ne-i și ne minuiește. Amen. Ne pe noi, Dumnezeule, după mare milă Ta, rugămune-Ți, auzi-ne și ne miluiește. Domne ne miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluie rugăm pentru prea fericitul părintele nostru Daniel. Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteriei și Dobrogei, Lopțitor al tronului Cezarei Capadociei Și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Română, Pentru Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii Pentru preasfințitul Părinte Timotei prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor Pentru sănătatea și mântuirea lor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 Era monah, preot, ierodiacon, idiacon, monah și monahi. Și pentru toți cei în Dumnezeu, Hristos, frații noștri. Domne, miluiește, domne, miluiește, domne, miluiește. pentru fericitii și pururea pomeniți ictitorii acestui sfânt locaș și pentru toți și mai înainte adormiți părinți și frasei noștri dremiți în creștini doamne care odihnesc aici și pretutişe doamne -mi. Pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, năsarea și iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu. Slujitori, închinători, pelerini, titori și binefăcători ai acestui sfânt, loc. Titorii Binefăcătorii și miluitorii Catedrale Mântuirii Neamului Și pentru toți ziditorii și lucrătorii Ce se cu înțarea acesteia Pentru sănătate, ajutorul și mântuirii, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și într- tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenez, pentru cei ce cântă și pentru poporul ce stă înainte, așteptând de la tine mare și bogată milă. milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului du, acum și purura, și în veci vecilor Vrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântate și Doamne Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preamărite este numele Tău, în veci. Amin. Fie Doamne milata spre noi, precum am într întru Tine. Binecuvântate ești, Doamne, învață-ne pe noi dreptările Tale. Binecuvântate, este până înțelepciștea ne pe noi cu îndreptările Tale. Binecuvântate ești, sfinte, luminează-ne pe noi cu îndreptățile Tale. Doamne, mila Ta este în veac. lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ce se cuvine laudă, ce se cuvine cântare, ce mărire se cuvine, Tatălui și Fiului și Sfântului duc acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să plinim rugăciunea noastră cea de Domnul Și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul ce-o ește. Seara toate sfântă în pace și fără de păcat de la Domnul să cerem. De de ce credincios, îndreptător, pazitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere, pentru păcatele și greșelile noastre, de la Domnul să cere, Amen. De bune și de folos Sufletelor noastre Și pace lumii De la Domnul să cerem mă Doamne Cealaltă vieții noastre În pace și într-o pocăință O săvârșit De la Domnul să cerem Creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a Lui Hristos se cere. Doamne, prea curată, prea binecuvântată, slăvită noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți ființii pomenindu-o. Și unii prealții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu, să o dăm. Fie asta pânerea împărăției tale binecuvântată și prea slăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, Acum și pururea și veci vecilor Ace Pace tuturor. ca pestele tău. noastre Domnului să le plecăm. Stăpânirea împărăției tale, binecuvântate și preaslăvită a lui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii ca un al împăratului fecioară prea cinsită, We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 pentru rugăciunile preacurate în stăpânei noastre de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitilor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ion. Ale Sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, ocrotitorul României. Ale Sfinților Ierarhii, Atanasie, Chirin și Ioan cel Milostiv, Patriarhii Alexandriei, și ale Sfinților Nifon și Atanasie, Patelarie, Patriarhii Constantinopolului, ale celor între Sfinți, Părinții noștri, Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Nichiei, Spiridon al Trimitundei și Nectarie de la Egina. Făcătorii de minuni, Bretanion, tim și Efrem, Episcopii Tomisului, Irineu de Sirmium și Niceta de Remesiana, Iachint de la vicina, Antimivireanul și Grigorie Dascălul, Mitropoliții țării românești, Varlam, oftei și Teodosie de la Braz, Mitropoliții Moldovei, Iosif cel Nou de la Partoș, Mitropolitul Banatului, gelasie de la Armeț, Ilie Ioreț, Sava Brancoviș, Simeon Ștefan și Andrei Șagun, a Mitropoliții Transilvaniei, Petru Movilă, Mitropolitul Kievului. Leontie de la Rădăuț Ioan, de la Râșca și Secu și Pahomie, de la Glă, din Episcopii Romanului, Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului și ale tuturor Sfinților Ierarhi, ale Sfântului I Mucenic și Arhidiacon Ștefan, ale Sfinților și Slăviților Mari Mucenici, Gheorghe, purtătorul de binuință, Dimitrie, izvorătorul de mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat, Mina și Ioan cel nou de la Suceava. Ale Sfinților Sfințiți Mucenici, Haralambie și Eleftărie, ale Sfinților Mucenici, Epictet și Astion de la Halmiris, Nikita și Sava de la Buzău,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 Anastasia, Claudiu, Castor, Sempronian și Nicostrat de la Sirmium, Donat și silvandia, Uni, Romul, preotul și Venus din Cibales, Maxim Quintilian și Dadas din Ozovia, Stratonic, Montanus, preotul și Maxima din Singidunum, Hermes și Lup.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 Ale Sfinților voievoști Ștefan cel Mare al Moldovei și Nagoeba Basarab al Țării Românești, Ale Sfinților cuvioși și de Dumnezeu purtători părinții ai noștri, Ioan, Casian, German și Dionisec, Sigul cei din Dobrogea, Grigorie de Capulitul de la Bistrița a Vâlcii, Nicodim cel Sfinții de la Tismana, Daniel, Sihastru de la Voroneț, Ioan de la Prinslop, Simeon și Anfilohie de la Pângărați, Iosif și Chiriac de la Bisericani, Rafael și Partenie de la Gapinia Veche, Chiriac de la Tazlău, Misarion Sarain și Sofronie de la Alba Iulia, Antonie de la Ezerul Vâlcii, Paisie și Ioan Iacob de la Neams. Vasile de la Puiana Mărului, Onufriei de la Vorona, Antipa de la Calapodești, Gheorghe de la Cernica și Căldărușani, Iosif de la Văratic, Ioanichie cel nou de la Muscel, Irodion de la Lainici, și ale tuturor Sfinților cuvioși părinți ale Sfintelor Cuvioase Maici, Parascheva de la Iași și Teodora de la Sihla, și ale tuturor Sfintelor Cuvioase Maici. Ale Sfântului Preacuvios, Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, ale Sfântului Mare Mucenic Nestor, a căror pomenire să vârșim. Ale Sfinților, mare dascăle ai lumii și ierarhi, Vasile cel mare, Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și Ioan, gură de aur, și ale Sfinților, întocmai cu Apostul împărați Constantin și Maica sa Elena, a căror sfinte moaște se află spre închinare, ale sfinților și drepților Dumnezești, părinți Joachim și Anna și pentru rugăciunile tuturor sfinților rugămune mult milostive doamne, auzi-ne pe noi păcătoși care ne rugăm ție și ne miluiește pe noi zdonme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 pentru mântuirea și ajutorul celor care cu o sârdie și cu frică de Dumnezeu se ostene și slujesc, Părinți și fraței noștri, pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în călătorie,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 Părinți și frații noștri drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutinte, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei ce au slujit în sfânt locașul acesta să zice Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Încă ne rugăm pentru ca să se păzească Sfânt locașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de tremur, de potop, de foc, de sabie, de învălire altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca, milostiv, blând și les, să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi demonstrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră.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 și pentru toți zilitorii și lucrătorii care se o cu înălțarea acesteia, pentru sănătate ajutorul și mântuirea lor. Ne rugăm și pentru ca Domnul Dumnezeu să audă glasul rugăciunii noastre a păcătoșilor și să ne miloiască prea noi. Domne, Domne, miluiește! Domne, miluiește! Domne, miluiește! Încă ne rugăm Pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, care sunt de față la această sfântă slujbă și ale celor care acum se pomenesc. Preafericitul părinte Daniel, patriarhul României. Preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștiilor, preasfințiții episcop Varlam Pleșteanul, și Ieronim Sinaitul, Episcop, Vicari, Patriarhali, Arhimandritul Paisie, Arhimandritul Dionisie, Arhimandritul Clement, Arhimandritul Ciprian, Arhimandritul Sosipatru, Arhimandritul Policarp, Arhimandritul Veniamin, Arhimandritul Nectarie, Arhimandritul David, Arhimandritul Maxim, Archimandritul Avrentien, Archimandritul Macariën, Arhimandritul Kirill, Archimandritul Paveel, protosingielul Andrei, protosingi Lucian, protosingielul Joachim, protosingi Kiril, protosingi elul Adrian proto Petru, Proto-singhelul Iustin, Proto-singhelul Nectarie, Proto-singhelul Gelasie, Proto-singhelul Savan, Maxim, Arhidiaconul Maxim, Arhidiaconul Mihail, Arhidiaconul Ioan, Arhidiaconul Siluan, Arhidiaconul Constantin. Ierodiaconul Sergie, Ierodiaconul Nifon, Ierodiaconul Varlam, Diaconul Răzvan Mihai, Diaconul Ștefan, Diaconul Adrian, Diaconul Alexandru, Sfântorul Cristofora și Gabriela, Monahile, Hr. Vima, Elisabeta, Iustina, E Magdalena și Varvara. Rasoforele Adriana, fanuria Macaria, Varsanufia Casiana și eu și robii lui Dumnezeu, Mihai Remus, Mihai Daniel, Gabriel, Alexandru, Daniel și Andrei. Și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie. Și ce fără de voie? Domnul iubirește, Doamne iubirește, Doamne iubirește, Doamne iubirește! Auzine pe noi, Dumnezeu, mântuitorul nostru, ună tuturor marginilor pământului.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 Acum și pururea și în vecii vecii lor. Amin. Pace tuturor și noastre Domnului să le plecăm. Stăpâne mult îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și a fecioare Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoare cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului slăvitului proroc înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale Sfinților Măricilor și întru tot lăudaților apostolii, ale Sfinților și slăviciilor bunilor biruitori mucenici, ale Sfinților cuvioși de Dumnezeu purtător părinții ai noștri, ale Sfântului Preacuviosului Părintele nostru Dimitre cel Nou din Basarabi și a Sfântului Marelui Mucenic Nestor, a căror pomenire o să vă și astăzi, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeștilor Părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților Tăi, Bine primite, rugăciunea noastră, Amin. dăruiește iertare greșelilor noastre, acopere-ne pe noi cu acoperământul aripilor tale, departează de la noi pe tot vrăjmașul și potrivnicul, Amin. împacă viața noastră, Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea ta, ce mântuiește sufletele noastre ca un bun și de oameni iubitori. Să până până până până până și cu toți sfinții, să se fără de moarte, irește pe noi, slavă Tatălui și Fiului, și Sfânt Duh duc, și acum și bunerea, și în veci și vecilor amin. Prea sfântători, iubirește pe noi, doamne pulăsește păcatele noastre, stâlei altă fără de reșile noastre, sfinte cercetează și vinică putințele noastre, <coughs> pentru hărătău. Doamne iurește, doamne iubirește, doamne irește, Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin Tatăl nostru, care ești în ceruri Sfințească-se numele Tău Vie părăția Ta Facă-se voia Ta Precum în cer, așa și pe pământ Pâinea noastră ce azi de ființă dă nouă astăzi Și ne iartă nouă noastre Precum și noi iertăm greșiților noștri Și nu ne duce pe noi în ispită